«Та вже ніби трохи прийшов до тями», – відказав дід Микола. «А ти ж чого затисався поміж тих песиголовців?» «Бо я, дідо, вже й сам той, жовнір», – гордовито пояснив дурна сила. «Мене пан взяв на службу». «Тьфу», – відказав на те дід Микола. «То ти що, тепер своїх будеш шмагати?» А то ж, гарне онуку кіпчика, нічого не скажеш. Не буду я шмагати, сказав Димко. А, будеш, запевнив його дід Микола. Під панську дудку і не такі танцювали. Гей ви, чого там шепчетеся, гукнув Куролуб. Ану, старий, іди сюди. Та ж Кандибай швидше, поки Канчука не отримав. Коли дід Микола наблизився, куролуб копирснувся у зубах, зневажливо сплюнув на землю і сказав, «Так от, старий, треба заховувати панську худобу. Чи, може, не чув, що татари йдуть?» «Та чув». «Тож заховати, кажу, треба, і стерегтимеш». Коли що? Не носити тобі голови. Зрозумів? Та що ж тут не розуміти? А місця підходящі є? Та є. Воно, коли рушити до тієї улоговини, а потім по гадці дістатися до Жабиного острова, то там і сам чорт нічого не знайде. Він правду каже? Звернувся королуб до димка. У відповідь той ствердно хитнув головою. Проте корови ховатися на жабиному острові не збиралися. Їм і тут було непогано. Старші вдавали, що ніяк не можуть відірватися від смачної паші, а молодші все поривалися погасати на випередки з пастуховими кіньми. Та вся Лаявся куролуб улюбленою лайкою пана Кобильського. Так ми й до татарського пришестя не впораємося. Ану, допоможемо цим ледарям. Проте й челядникам було нелегко впоратися з чередою. Слуги пана Кобильського не стільки підганяли корів, скільки ухилялися від гострих Петрикових рогів. Але врешті-решті Петрик зрозумів, до чого йдеться. Він вийшов у голови, тихо мукнув, і корови слухняно подалися за ним через гатку. Ну, тепер вже легше, зазначив королуб і витер шапкою спітніле обличчя. Та би ж то, заперечив дід Микола. Він притис долоню до лоба і став дивлятися кудись удалечінь. О, здається, ці бусурмени вже тут. Справді, Через деякий час по той біт луків з'явилися вершники Невертких низькорослих коненятах Було їх чоловік з двадцять «Ви куди?» – ривнув королуп до жовнірів, що вже розвертали кони у протилежному від татарів напрямку «До мене, пся крев!» Жовніри знехотя під'їхали до свого старшого Димко шепнув дідові Миколі, що заходився розбирати гадку. Тікайте, діду, скажете в селі, що татари поруч. Та вони вже знають, відказав дід Микола, уперіщив свого коня і зник в лісі. А Демко рушив до жовнірського гурту. І якось так трапилося, що він знову опинився попереду. Татари розсипалися широким півколом. Проте нападати не квапилися, чи то побоювалися, чи то на що чекали. «Тримаємося», – підбадьорював жовнірів королуб. Чом зерите на кущі? Не бачите, що й татари нас бояться? Все ж про всяк випадок звелів челяді гуртуватися біля гадки. А тоді звернувся до димка. «Ти, хлопче, будеш попереду, а ми тебе підтримаємо з боків». Татари поволі наближалися. З обох боків засвистіли стріли. Один зі степняків вигукнув каліченою мовою. «Здавайтеся! Хто здасться в полон, тому я, Мустафа Бек, подарую життя!» «Ага, знаємо, як ви його даруєте!» – крізь зуби пробурчав один з челядників – Варевон. Аркан на шию і гайда в крем!» Димко з вдячністю позирнув на нього. «Все ж таки, мабуть, хоробрі його нові товариші, дарма що надто обережні». Ну і що з того, що вони опинилися за його димковою спиною? Нічого дивного тут нема. Хто-хто, а вони вже знають, що коли він, димко, розкрутить свою довбню, то навряд чи хто зуміє до нього підступитися. Може, навіть і своїх ненароком зачепити. Тож він, димко, буде розмахувати довбнею, а нові друзі оборонятимуть його з боків і зі спини. Ану, хто з вас не боязкий? гукнув димко до татар і здійняв над головою свою важку зброю. О, гляньте. гукнув хтось за димковою спиною. Ліворуч від них випірнуло з лісу ще десятків зо два татар. На якусь мить вони завмерли, тоді перегукнулися з нападниками Мустафебека і з вереском кинулися на жовнірів пана Кобильського. Позаду Димка хтось нажахано зойкнув. І замить почувся стукіт копит. Димко озирнувся, Панські жовніри, нещадно періщачі коней, летіли один за одним через вузький перешийок. Першим, як годиться, був куролуб. Спробував дурна сила розвернути свого коня, проте той лише сумно похитав головою, і не зрушив з місця. А далі? Димкові було вже не до коня. Татари оточили його з трьох боків. Проте наблизитися побоювалися. З таким посвистом злітала у повітря важка довбня. Один з нападників звів Лука. Проте Мустафа Бей люто гримнув на нього, і той закинув Лук за спину. Мустафі Бею, цей ще безвусий богатир, не потрібен був мертвий.